اليو بیNetاز عبیق ساتلیه Empedی Nu cam پس همتها آدم که ارد. اقو تدورى اینا یا تواش فیلت تقلد نی��. ناوقو مو لیس احلا بود راهم، که لیچونو، چاولتر اس همو بود راهم، ما شتوها مجاین، علا بود راهم نمجنم دغه چیرته ته پته دي موږ په سمنته کې دي چې دغه په جره دي له فعالیتونو دغه او شته په تاسو دي نن څه شي وږه ته ته کله کله او موږ کومه نه کومه غیر اوس موږ په نامه کې یو زو په سلام دغه په تواست موږ او تاسو ته دې مراتا owning اrition شíamos windaprar in ber posts تعaby masukhe この éprecie都前reich child teaching. ۝ят有瓜 ۷ vi Ici Next movie, ۶卷 PLAY ۪.ۭ�� çAir Ministries ۪.《荺 ۪ ۱ Dasykh rodeo. ۖ當anよ ۱ ۖ ت whisky uan,パ。」۳. państwo participated in that movie. ۶ played ۱ Teacher'danそう. ۶ illustrate illustrations and influenced conceptions and YouTubās. Heiddắmان Derion, assim for God نمبر طالبان د صوب تیلیفن فی اواز و تیت صوب نمبر اتناقی دو فلان کتا اواز و کمار سکی داد آباب و نمی خمو سر ای تیلیفن که اواز دختونم و دا خبار ایفون اوار تا دیوی که تا تا تکلیفنی تا تنیزدین و میرابانیو که مجید او اربانی خبار ایفون که ازداد اکنون لی درام و نزاد داد ای خنق و خراب سر ایفون های او سر ای تقبل تا ته وختونه دا باندې انسیار د ټاک ټاکلیکي یا بهراني یا بټريشي انیس او به وایم دا نوعه تا یو منره باندې که تاسو په ټاک ټاکلیکي مينځي کنه تاسو تاسو ما سلام علیکم جماعه ministre تاسو ګنا ان تاسو ټول دوی څنګه مو سننه چې دا څنګه چې تاسو کومه ته حاله ستونه لپاره نه شي عامه تا انګو اې وعظ الله خير خاورې والله یانه ما ته د نورو ما ته چونه خو دې باندې خبره چې تاسو په طاوېه څرګنده ده تاسو موږ داخلي کې پورته ونه ما خپل زمين مخې هور دی خو چې ظاهره هغه څه په عام سره تعلق لري ماږي دا څه داخله چې موږ نه مدایلانه ما دې نظر افتاد دی وګوږ واسته صلی الله محمد رو رب العالمین والسلام و علا سید الانبیاء و المحسنین و علا ما تا ستویدیو که دی صورت کی اکسر دا افتح و عزت و و دا قردی و خبر و زیدنی دی جداری سرم تعلق لاری دی تیرشیوی سبخ کیا پینزم آرحم و مسانوان اما او چې چا کړو اجازه تم داخله او د اجازت خداکه تو د وډنه اصلې په پرادو په نظر نه لګي یا پرشر کې مقتله نشي اوس د نظر مسایل بیانې به په کوم د سلسله راځته امو لکتو چاته کتلوا او چاته ناواتې سړې خود تکتي شکه نشي شکایت او خود سړو تکتي شکه نشي خدا اجازه د جدا د ذکر کړم الله الرحمن وعیتی رمبان مسلمانو تا یغدو من امصالهم چه نظرونه دید خودو اندامونو تنگوری چه کم اندامون آواتاو ناغی پتول ضروری دید داگی چه رکمو پشاوت نگوری نسترگ بی کتا نظرونه دی کتا ساتی ویا خوځو پورو ځنه پر شرم د هونې د حنته حوابونه محفوظات خو به په دواړو طرفو د بد عمله اول کتل دیه فري زنا وه نو میاں څه کولی خبره باندي شي یو خوځو ته ونه ګوري نو په بد عمل کې نو لاس چن کو احطان بیانس گرالا که تل اوالی دیر نسکی کی دلی دیر خبری دیر وعدنی دیر ملاقاتی تر تیب دیکن امدقشان دیر نظرتن تا ابتسامتن و نو چه نظر اول دیر و زینه اخر دیر نقود پاکوائی مسلمانانو توائی چه پل نظرون محفوظ ساتی اقبل شرم گاؤنا محبوس ساتی نمیانس کے تولے خبر رانے چھو تولے باننے چھو دعسی نچھ صرف قتل بندی او خاص تغب بندی و نور خبر رانے والی اپا دلالت النصر صادر چھو یہاں عبارت النصر بل دلالت النصر زارک آسکارا ہاں دادا پا کے خبر دادا دیر پا دې سره په اصلاح او عمل پاک او ستې تر پادشي هغه داسې ون کړم نو په دغه کې مو مټلاشی په خبا سب کې د عمله ته شریعت دندې و مثال د سپوش او ذلک اذكارهم را خبا د دې د پاکه او د صفایره ان الله خبيرا بما يسنو به خبر ده د پټو خبرو مچې کوي هغه خبير د پټو خبرو خبر نار کوي نو چون کې لدی پټو خبرو تر تعلق یې سره خوزه سړي د وګورو خاصري و نه په سترو خبرو په یو بل پیچ مخربان د پټو خبرونو نه شومس يا لمخايمه بے حیا سړی بے حیا خزن پیجن او بے حیا قزا بے حیا سړی پیجن په سترګو کې لکه تا باندې ځهل سړی په سترګو کې واللہ فینن اللہ خبیرم بما اسمعو بے شک خپل پاک د پټو خبرونو خبر له هغه چې خلک نو نظرونه محفوظ ده د خپل حکم شو خو خوتا حکم نه وكل المؤمنات هو ايات الله مؤمنو خدن ط يغضبن من ابصارهم هذه اكتسىت نظرا خفن عليهن ابصارهم تغور لا سروان ان دعون تيارا دا اورق تيارا الشكاه او لا سروان ان دعون تيارا اورق ما ليس دف مخلصون اخته اورق ما ريتهم آو محفوظ دا بدا دا دا دے و خ نه فروج او محظ بس خپل ونه د به د کتونونه طر دنا ریمانې م شو د حکم ک سرړی او خې برابردي ګوره دا نه چې د کتل او د سرونه تپ د خو کې نج د مسلهوکامه خ خو مخپي یا د دکاندار مساودا کوي هغه هم فقره د ضرورت او ضروري د شاوور په خیال کې د دکاندار مختوم قتل نه مجرم نه او کسری خولي مختوم قتل مجرم نه مخ او لا سونه د حفظ او رقته کنه بنیادی طور سره عورت نه ده مخ او لا سونه کې قدمونه د بیتونه ښکته او دا دی پا طول با پکاری رکلالا مخ تا خسن جمال زیده او دا دوال زیده او دا طول اندامون خولی و مخی دارداری خلقی بده جنی او چی اندامونو بعد دانیوی نور بدنی دولیوی او چی مخی خشتی خلق بلتا خشتاوی نا مخ تا خسن جمال یا زیده مخه کا تل دې دا نه بندې نه دا او په مخ پراج اگر چې دا اوارت دنیا دی دنیادي اوور ځکه دی چېمونځ کېږ په کوله او مخته د مخ نهلااو د لاسو نهلاوه که دې پان کې یو د سر ګندې نمون زی سر قدم نه کوتاه کې وال اس سووک او سر سر ګندېمون کې ځکه او سره اوت ته که لیچی سرگن دی منزین کی که دا آورت دی که دا گیتونه برخ پی سرگن دی منزین کی دا آورت دی آورتان از ایتوی چلاغی با هر حال پتول ضروری آگه دا نمخ دا پردیشی دی آورت نده خوب پتولی بکار دی آگه بتا دا ضرورت وقت دا که یا مسافره خضر د یا غریبا خضر زان للرگیر ا همو خوا نو صلی الله علیه وخچ پیښیم چې ما تاسو سره وګورې دی ومخ پټای نو خزه به سې تنه ورې سره ما خو ته ور نو مخ تک دا سې په نظر راه نه یو خزه چې اتفاقه دې نظرونه کې دوه بار باندې आले سې تپوس ته حضور پاک نه سم رحمت الله علیه دورم دیزل دی اختعار کنه ورته دپریوت دا دې عازمه یعنی خديو خنين مسي دا څه نه چي مخکنه روانه ته درګه زو ورته دورم دیزل ګورم حسین مرتضو قام مطلبنه دورم دیزل کټو مطلب دې چې نا صافه دې اختار سر د دیوان نه دا څه کې دی او خزم ګلوه تا باندې مخ له دې نه د بهره ورته مخکنه ان الله رب بازارونو کې درته د شرام دی ضرورت پاتې دی یو د سړي دکانې تجارت زه له دې مجبور دی آیا وتشاخار وی او سودا لذي سره اولي نقامه کته نن صباح له بازارونو څخه شرمول او مه صدر ما ده دی یو خزي یوسف سره ګمل دی ورته ندې پتښت مخه مخه مخ درسه مخې ور پرته میچ وادېره نو دې ته کتر په انا اواري جوړم نه هغه دا اخزه فاسقه فاضره لته کلام مخدور سي دا په باور ضرورت په ورقه دي دلته مخمانه لپاره چې کله خزه مخسر ګل دا فاسقه فاضره مردان نه دا فکر راځي مله څه بوله په ظانې با وڅه نن دا د پلاران اوبنه راځي نو مخکې کوم چې د خزیناستي او دین څخه ساه نه سم نه ما په اتفاقنه نظرونه د مخکې راوماس یو داسې ځنګل ورکوونکا پودا اوسرون هم داسې او ما وینم ما دې نارغا له دې خلخوناده دین تا ما کوڅي دې اسلام راوړي اسلام په دایره کې دې چې په منداسه اسلام ور جليلين. وكل المؤمنين وكل المؤمنات ومؤمنات خزطة يضل من أفارهم لبحكة ساتنظرون أفبل ويحفظن فروجهم عظيب محفوظ ساتنظرون شرمدهون ولعب دين زينتهم نبصر قندي زينة أفبل يعني زينة زينة أفبل لك غضونا ترو ګرانجا چولي کې فوز کې مه سکه چولي چېې په ځوان چولي کې وخت د وروناجو کې رنگونه واره کې هارونه ميلنا ناسرو کې بنگړي اورا دې نازخو کې په مزه منار دې نازينه په هم نبا سرګندې زینا خپل نه زېد زینا خزینات پر کېو کو نه إلا ما ظهر منها ما جماه ازي په خپل سرګند شي ینه خپل سرګند دې دو نمراه مخالاستونه د ځنیه له منځه مخالاستونه له مجبورې د وځه سرګندې دا دې کېونځایسته هم ارته زاد از ضرورت وخت ترول وخت مخالاستونه سرګندې نه زین صحابه کرام و ایمازو حرم انحان امراد بورقالا زکر دا دیخو جامیم سرگندون ندی بکا خبرقا خو خامحالا بارن اخکاری مختی پدی خبرقا اخکاری یا غصا دلی چیزان نارتو کلی دام دا زینت شیده نه اللہ مازو حرم انحان نگر آغا زینت چې بسرگندی آخو خامحال آخو پتی دینی شد خب واقعیم اگر دوله نجوده چه هم با ایسی که ششی او خرد زان تماعی نکره پس تو ده موجوده سادرونه چه کم خزی گرزه دی بانه پرده نما نسی آخر من باقه پنجابیانو پوری خندن پختانه ده پنجابیانو نلست چند نده خندشو اگر دوم را به حیائی نکوم پختانو ها پختمو کے مالدار و قرونو که به حیائی زیاده را غریبو که کمانی در تزاق خیفت زمون بچاشده در خانان در طولو نا زیاد بغیرتشو قسم در زاوه تزوه ما زکا مون خانان زکا خانان ها زیاد زمان بدی رضی اقام میشه یون خانان دیر بدیش یه در در در در در زکا بیدینی در دیز علمانو در جمعنا غریبانانو ګور را سره کوي روزي را سره نيسي خیر څه رات کوي د مشره عالم او د دا جنده عزت کوي خانان خو فرعونان به بیانې چې ذاتی سرې او دا لري درام خو مجلسو نه دي تاسو دې چې ته مونږ نه دي ذکر دې لري دا نن د پښتنو لري دا دویانه چې دا قرآن دې په خپل په هغه مبرودا سکر जिल्हा مست اسپا دا دې قرآن خلق سره یې سره ټول مټي مردار قوم دې نه ختمه کوون لکه د اسمان نه باران وسل نه په هغه زمونټه کې چې صدقه چې دې خانان چی په تعمور کې بدلین او ټانګو نه دا څنګه یواله طرف او پستون او شاته هم پردا او سما ده پردی تهنګ نه او چې سبا مان دا خځې احلات ور و مسا غندې خپل غردي اته ته ناموتري چې نه دا مطرا په چراځي خانا نه ټولې ځاده مان دا راو خځې د دې مردان هم دا شان غردي دو بیدنی زیان تا پا دی کم بطانو مغربانان اتخوزی بیل اغینا قل فورو که مغربانان صدید اغینا قل فورو که دو ما از اغزینات خوضیلیشی چی پاکپلا سرگن دی پاکپلا سرگن لکا ما ضرورت طواحی دیکی مجبوری شو یا بو اخو سادا و ما موجوده دو پتیگ دل اغنان او لیدر چې دا هم خپل <سؤال> هم خپل پدین چې د دین سبق نیولې د دین نه خبره دا خپله نیوادو ده زه امره چې هغه ته سپنا استينا قوم ساي غریمانه چې دې څې دې سو نه نسې کاشته ده د راخسته خلخ خلیفہ عالم ده حس نه د ټول خلک به وي کله جهان خړینو او پټه په خانان داسي وصاب وصاب اربعان خانان داسي ملکان واسطه با انما مسلمان هم پر دې نه جناکه شداه په یو باندې ایمان خرڅه یعنی آیا یو فأيوه ما شاده مسلمان روه قولي قولي قولي ريزينا نبار دعا باكشتا شكر دعا صفات باكشتا فده بل <سؤال> طرح تباكي بل طرح تکندك براتي اخي خط كده انتنا مخلاي فاكواي فل المؤمنين غدوا من أفاره فو يدي مسلمانان تتنظرونخ كتساتي ويحفظوا فروضهم فلشا عظامونم اخفوصاتي ذلك اسکارهم دا خبر دبي دا پارد پاكي ودسا فاينة دا دي عملوا كردابا فساقا پاكا سترا فاتشه والله وقد ان الله خبير لما يسنعون لشكف ده دا قدر حبرنام خبر دي چل دي ايكا وقل للمؤمنا هو يمؤمن یخدودنا من ابصارهن شخكت سات اخفل نهارونا و يحفظنا خروجهم و محبوظ سات اخفل شرام غرمونا شكم قومونو فردخة تبکلل لذاليا سخة تنشور هذین غيرتل لفترق تخبير ولا يبدينا زينتهم لما سرغنده يخذ زينه اخفل إلا ما بعانا لها مغراعا وېږدې پټې خپلې عالې <سؤال> دیوب مهمه پسینو پسره پسینو د کلتې پټې دا مخند په ښاچا باندې پټې نه پسوره جاريیت ورکړنه نه چا په پسره دا څه کې هامونه دا سره ماسې دراوانه دلته کې هغه چې وی او بعدې په دې کې خدای په دې لريوان دوه تا کېږي نه مخته هغه سينې یا د شریعت دا کوم دی په سار ب ساداروم کې دي او سینه باندې بل پټه راټولې سینې زمون په مان څه کدا سو لري لاسونه یې د زنانه دا ذکر دي کله پټه پر اس کې ساري پر څاک کې او د پټه بل ني د اوس کې یې څه کړه بټنه خپټه چې وسمه لاسونه وردا سکړي چې د سینې مخته د سري دي دا پردي دا پارا پاجاما کې څه خبرې ا ولدا چې مې نه دا یو انعام نه دا انعام چدي تختار نه هغه پر دمر او لیکا دا خو راځن په دغه سره واه د چې په ناهي جدا ښکاري دا دی په پر دې اگر چې موږ مختلفه کناټ جدا ښکاري نو موږ څه وخت ته هم باندې صنعتي رنده پټوماتیک دي چې سجدی تا بروزنون طول سامانی دا نخکار دا پردنن آوال دا یاد دا یا خزه دا سه تنگ جاموه هونده چی تی پدی جدا خکار دا دا بی پردنه نو اول دا جسم ما نسرکم بای خلو سستا بای نو سستا بای فکاری بناسی دا ذهن دا چی دمرا نره بانی چی دننا تی بشرا خکارا چی د کوم لرناره یو پټخ زبصر کېږي چې دنه تیرې تفکر دور نام د اړ پردې راځي چې یا کوم لرناره کمې سواونه چې نام یې ته فېټه ښکارې د دې موږ دا پردېره په پجامې کې دو خبره ضروري اول دا لاله ته بشره نخښاري زه هم دا چې د یو یو ځای نه پېږم وخدای وی ول یادر منه مخمار وی لطیفه تخوز ول یادر منه مخمر هم نه لنجیو بهم وی ول لطیفه سينو باندې نه سر کوم پومپدي او سينه دې پټي دا کله نه سناوادې پټم پسای وی ول پټي تخوز دې لکه ماز او ستیشن ما قوم د څنګه دې څه چې کتلې او به 6 پخنه راغلی د حفظ او قواسه ته راغلی ننځم راځم پخنه چې څه کوو اره خلاص کړی دی انګريزانه د حفظ او قواسه په یو خپل مرکز ته راغلم ما حفظ وکړم د دې نی ملي مختلف هغه وراثه د حفظ جامعه نه په پرده کې نو تیار جامې ولاره نو د حفظ جامعه کومه من رضا هم جامه خرام انګريزانه حفظ پرتګنا باندې خبار تشکنسکاری زلو پاچای لستونی دنی ترخون احغاری مارای احغاری تشکن تا بیروت تلاوی لبنان لبنان کی زوم ایو سورا دیت بازارنا لزین کمرین جمعات پوری و منزل نشوت تیت یا پشام کی پده اکسا و اللہ خو کیا پایوار دیکھ خنام نیکان وی آلتا وی دیئی لبنام کفو پردنشتا شام کے نام نیکان ای قدشتا پردنشتا او خیب ساکتا سعودی عربوکی او زمان دا پاکستان ای قدشتا حج للاسی بی پردنن او زمان پاکزین ارادو حج لنو اون داشان کلے سر سر توری <تصفيق> کلے پتے سر توری دیر افکروتا او اپتو پکا رہے او موکو ایک کلوی تاو تواب ندی رحال خطر دا رول پیښه ونی موږ یعورا سر سرګندې تواب ندی موږ یې په کوم خله چې سر سرګندې سلامه حساب سره سر سرګندې موږ یې هغه چې د نړۍ او هغه چې مټی کړي خله سرګندې دا او جرمان نې زکه د دې او د مخښت ندی پاک اجازه واخدو لَكِنْ آخُذُ خَيْرًا شُهُورًا وَمِنْ يَدِ رَبِّي آخُذُ خَيْرًا يَا لَنَ مِنْ دَهْمُونَ آدَمُ تَذْكُرُ رَبَّكَ مُسْتَقَامًا فَأَذْكُرْهُ كَثِيرًا وَلَا تَغْلُظْ زِينَتَهُمْ نَمَسَرُ كُنْدَيْهِ وَإِنْ رَأَيْتَ مَنْ تَذْكُرُ إِنْ غَافَلَ فَاسْتَغْفِرْ لَهُ شَأْوَقَ مَنْ ذَكَرَ إلا ما بها من ما جرى شيء فقط berdasarkan وليد ربنا بقمر هند وليد بطي على جيو بن صحبلو سينو ريوان سينه باندينو غيرت ريوان يا رجل ونار زينه زينه طهون نمسردي دول خبرت ما يزين الدول خبر نلا لي باوله هند ما كان لا پر بوات سریبا یعنی زیتا نازینا غی کتیش امه صحوت په یان نه بهر دغه نوستر نه اندای زینا دزینا خپل <سؤال> الا علی بولتهن ماج خپل خاطر دغه زو دخا پردنيستان سریتا کتیش او سړی ست په خپل خاطر دا سم نه پامو او غوړ به ضرورت نه خاص زیرو تر نه انو دتی شافه په تبر اخذو د سړي په مانس کې پدې نشم کولای او حیاستا خاص باندې امونو ته نه دی نه نه دغه بل چې سړي د خوځي خاص باندې امونو ته ګوري هغه یې خدای اولادې به حیا پیدا کوي او رانه په اندازې به سمه چې ما پوری کړې وګهانه دا ما <مارس> کې مزبې کات څه خځې ته منه نه وي خځونه ساري کې کوم لغفقې ته ما ځګره ته ما سپینې و غرمې پیدا مطلب دی چې د تاسو لمر دین د بهايې فطر درڅ کېږي نه نو ته به هیڅ نه ځه ما سره فقره حیا په دروازه کې رنوځه روادي وحیا داته سري له ځندې نو یو خاون تر دول انسر گندورش او آبائهن یا خولت لارامنا لاری مخولاسته کتیش خودش او وقتا نظرنا او خاون خودل کن جائزا خود اصل تر انکتیش او آبائه بعولتهن یا خاون دارم لارام یعنی سره سره مخ او لاس او اما اهن ی حقله زامن, زامن دا دا. دا او ته زيره زینت او دلیش یعنی زامن د خزي خزي ته او ابناي اوغله څنګه ی زامن ني پر کړي وی زامن راخاوم تا د کانسره نیته پر عمره بنجه یو فضل دی او سري په نیکان کنه دار سړی کزوی دی د خپل خزن د دغه پر کټه ام دا دیده سه خام شده کل زیب بشه نو دا خاغون زیب تا زیده زینب خوضو بشه او اخوانهن یا خن رونوتا سکرونه یا میرانی رونه ای خرور چی که مور که شریکی که بلاک که که پروارو او بنی اخوانهن یا روی رونوتا نزامون او اولاد نکا غیسه ای مکابا ناو لیت رو نطرور رویرونو تا لاسو محکی بوینی و خیرده و دا شعوات با خیامن او برین اخواتهن یا زامنو د خواننو تا خوریونو تا زامنو تا مسادمان دا دخته پا خانون جارکون دا سریشو خا پل <سؤال> خاوان لاغ سخار زامن فرکاتی رونا دا اکا قسم شو دا اطرق قسم سروتا دا خزی دا ورزين تکتل لاواني خو هاول خو بار تر تر تکتی شي دا نور او دې شهوت په خیال نشي پته ابې شهوتہ پور کی لا لوت پور کی خن غورتو حنا خو خبرې کی نو خي ورته سي ګوره او تقديمه علي عليه السلام ورقه نه دي زګ نه ورقه پاتره دا ثروبي پاک یې ذکر نه لري دا ترځوي پاک یې ذکر دا ماما زه پټی ذکر نه دي دا هاتھ سره ذکر دي دا یې هاتو